Є слово «прийняли» стоїть на своєму місці. Є слово «сприймати», будучи відповідником до російського «восприймати», майдалеко вуще поле застосування, ніж «приймати» з його багатьма значеннями. Є слово «сприймати» належить до сфери розумово-чуттєвого реагування людини, на ті читі ті явища зовнішнього середовища. Спектакль сприймали дуже добре. Минули українського театру. Його слова всі тоді сприйняли як жарт із живих уст. Усі знають вислови «сприймати на слух», «сприймати на дотик» тощо. Поминаючи багато різноманітних значень дієслова «приймати», спинемось на тому, коли воно каже нам не тільки про внутрішнє ставлення людини до певного явища, але й свідчить про її зовнішню реакцію на це явище, як бачимо в другій газетній фразі, де на слова секретаря райкому присутні реагували облисками. У таких випадках дієслово «приймати» стає вже відповідником – до російського «встрічать» або синонімом українського «зустрічати». Присутні прийняли чи зустріли облисками. Що хата має, тим і приймає. Приказка. Слід нагадати, що слово «приймати» може бути в значенні «терпіти», «зазнавати». «Нарогу от дітей приймати». Ганна Барвінок. Принагідно звернімо увагу на хибний вислів «приймати участь», що раз у раз трапляється на письмі і у живому мовленні, замість якого треба казати і писати «брати участь». Чув Прохор, що Зінька брала участь у виставі, але, на жаль, не бачив тієї вистави. Шиян. Чекати, ждати, сподіватись, надіятися. Я й не чекав від нього іншого, чуємо в перекладі з німецькою, українською мовою тексту телефільму. Надіюсь, що не зустрінемося більше, читаємо в художньому творі і відчуваємо якусь недоладність відомих нам слів чекати і надіятись у цих текстах. А тим часом, ті самі слова у фразах «Я вдоха була вже заручена і тільки чекала осені, щоб весілля грати» – пана смирний. Надіявся дід на обід, та й води не пив» – приказка. Стоять на своєму місці. У чому річ? Слова «чекати», «ждати», «надіятись» і сподіватись? Дарма, що є дуже близькі одне до одного за змістом, мають деяку нюансову різницю. Слово ждати, як і чекати, більш функціональне. Воно свідчить про активне спрямування людських думок і почуттів до когось чи до чогось. Ждала, ждала козаченька, та й плакати стала народна пісня. Слово «сподіватися» більше вказує на можливість якогось явища. припускаючи, що може щось статися, чи хтось може щось зробити. Хмари пливли низько над землею. Можна було сподіватися дощу. Десняк. Не завжди так складається, як сподівається. Коцебинський. Особливо цю різницю помітно у такій фразі «Я багатьох ждав, але не сподівався, що й він прийде, адже ми давно вже з ним розбили глек із живих уст». І з цього випливає, що і у наведених на початку фразах треба було б написати «Я й не сподівався від нього, сподіваюся, що не зустрінемося». Ще менше помітна різниця між словами «сподіватись» і ждати у такому, наприклад, реченні «Не сподівайтесь мати сина з походу вже до віку», народна пісня.